Dette er en test af podcasten, som hedder Fodboldpartiet. Første afsnit. Vi prøver den af nu. Test 1, 2, 3.